Naam, imani yangu ni kwa mba unayendelea vema ndugu musikilizaji wa radio isanganiwala uparepo teripo Kalibu kuyifuata tarifa habari katika luagiswaili tunao tunaoanza na dondo zake Saidi ya faini miaine za kesi ndi zozi na zo trajiwa kukatu wa lasumi Kuwelkea muishoni muamwezi na tangazo hilo litorewa jumaine juma, juma hii Huko mkwani kitega na kiongozi wa ma, maakama ya juu wakati Wafunguzi wa mapo muziko ya muwezi mmoja kwa maakimu na pesheni ya au ya mapema ni pesheni ilio na sharia ya mwaka 1222 ina, ina usiana na kanuni za olinzi wa kijami inchini burundi kwa sekta yaoma. Na uko genini aliyekuwa waziri mkuu wa uingreza Liz Trust, amesema atagombea tena ubunge, utakatika kinyanganyo cha uchaguzi kinachotarajia siku zi gazo na mwishoni mwatarifa hindi kumupenzi msikilizaji ni takupatia latiba ya mashindano ya kombe la dunia. Ja na otimuwa vumbi uko kata Pia nitagupatia matoke, ya michuano ilio siku yajana, jana jumatatu Kunahayubila shaka na mengine yao kwa mengzaidi Jungenami haditamati upandu wa perifundi mitambu wangu yupo Fraswa kima na kariboni fungwe taarifa hii ya barikati katika ukurasa wa sheria ambapo zaidi ya faili 400 za kesi ndizo zinatarajiwa zina ku kutangazwa rasmi kuelekea mwisho udisemba, wa mwezi huu Disemba tangazo lilitolewa Jumaeni hii huko mukoani Gitega makao makuu ya kisiasa na kiongozi wa mahakama ya juu wakati wa wa mapumziko ya mwezi mmoja kwa mahakimu wa mahakama kwa lengo la kupunguza marundiko marundikano ya kesi mahakamani Emmanuel Katelese amewaoomba ame mahakimu hao ambao idadi yao imeshuka kutoka 30 hadi 15 kufanya kazi hii vizuri wakizingatia sheria. Na mkataba wa uh, tisini wa sherika la, la kazi duniani kuhusu vurugu na unyanyasaji mahali pa kazi ukiki ukiki ukidini mi sheria ya Burundi utaondoa kazi ya na unyanyasaji vingono vinavyotendewa kina mama kazini. Celeste Savimana, mwenyekiti wa shirikisho la vzama vya kazi nchini Burundi, alisema hayo Juma inyi wakati wa mkutano na wandishi wa habari. Nyakati hizi za madhimisho ya siku 16 za kupiga za kupinga wakati dhidi ya wanawake na wasichana. Bwana Savimana amefahamisha kwamba hata kama hakuna takrimu vurugu hizo zipo katika sekta tofauti za Seri kari na peseni awze aw ni pesheni io jumu na sharia yama kalfumbiri ishir nabiri, na yo na kanuni za urinzi, wa kijami inchini burundi, kwa sekta yauma. Miungoni ma wana usika na sheriya hi, ni wafanyakazi wa za zaurinzi, na usalama kama iribzo iribzua inishua katika kifungo chake cha, cha piri isanga. Nam, na kwa kutukendere na tarifa hii tu nikukumbushe kuwa ni saa 7 na dakika 25 Saya Afrika ya kati, ikiwa ni nane na natano saya Afrika mashariki Nikukumbushe kwa amba hii unaoteka sikio ni Idag Swahili ya Radio isanganiro Ambayo inasikika mbasha lagu toka jijini mbujumbula na viunga vyake Kupitia masafa ya saba. Na nyinyi ambao mlioko huko ugenini mnadupata kupitia tovuti yetu Maridadi ambayo ni w3.isanganilo.org na bada ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na tuanze injini Tanzania ambapo serikali ya Tanzania yasitisha uchimbaji madini kijiji cha Nyabichune Nyamongo na ipo wasiri wa madini Dr. Steve Kirushwa amesema katika operesheni awali iliyofanyika kijijini hapo hivi Karibuni ilibainika kuwa jumla ya watu 10 wanafanya shughuli za uchimbaji katika makazi yao na kwamba kwa pamoja walizu, walizuliwa kuendelea na shughuli hizo lakini imebainika kuwa wapo baadhi yao Wame Wamekaidi wame zuhiyo hilo na wanaendelea na uchimbaji ametoa gizo hilo jana disemba tano ishulina mbili Halipofanya ziyala kijijini hapo Na kujionea namu na badhi ya wakazi wa kijiji hicho Wanatofanya za uchimbaji kwenye makasi yao jambo ambalo bali na kuwa linatarisha lina maisha yao ni kinyume na sheria Na Afrika kusini wakuu wachama tawala nchini Afrika kusini ANC, wana kuhusu hatima ya laisi siri la mafosa siku moja kabla ya bunge kujidili, kujadili ripoti yomuhusisha na uv, u, uvunjifu wa madhili ya uongozi bada ya bada, ya kiasi kubwa cha feda kada kupatikani nyimbani mwake kikao cha dalula cha chama hicho ANC kime kimekuja baada ya laisi la mafursa kusema atajiuzuru na kue, na kueleza kuwa ana anawahusu ana, ana chama hicho kuamua hatima yake mapema laisi la mafosa aliwasili katika eneo la kikao hicho lakini hakusema neno akitapaswa akitapasamu tu akiwapongea mkono wa waandishi wa habari msemaji wa chama hicho pule mbombe amesema laisi am, hange ha, a singe asingeweza kuhudhuria mkutano huu kwa shutuma ambazo anashutumiwa katika ukiukaji wa, wa sheria za chama siku ya Jumainee mbunge wa bunge hao watatoa fursa ya kujadili ripoti hiyo na ripoti Hiyo ndiyo ambayo itatua mustakabali wa laisi la mafosa ni laisi wa Afrika kusini Na mutakumbuka kuamba idadi ya wabunge wa Afrika kusini ni miaine ambayo chama ANC Kina wabunge wanafikia idadi ya miambili theathini Na uingereza Aliye kuwa waziri mkuu wa Uingereza Liz Truss amesema atagombea tena upungwe kutetea kiti chake katika jimbo la North Fox kusini mwa kusini mwa katika uchaguzi mkuu ujao Trust ametangaza kuwania nafasi hiyo ikiwa ni miezi michache tu inayosalia ile kinyang'nyeo cha uchaguzi Kama wazini mkuu kiendesho uko uingereza Hayo ya lifribitishwa jana disemba 5 22 na musemajigu wake Ikiwa ni muisho kwa wabunge wachama tawala cha conservative Kutangazania ya kukombea tena katika majimbo hayo Bada ya bada Bada ya wa wadhifa huo trust ayudumu katika nafasi hiyo kwa muda wa siku 45 kisha kujihuzulu alahami isi okutoba 20, 20, 20 mwaka huo 1222 Agisema kuwa alingia ofisini wakati wa machafuko makubwa ya kiuchumi na kima taifa Hii ni bada ya bajeti ya ndogo ya kupunguza kodi na kusababisha kuyumba kwa masoko ya fedha ya Uingereza na, na bunge la Indonesia limeta limedhinisha kanuni mpya ya uhalifu inao inao, inao pinga marufu kumtu yeyote nchini humo kufanya mapenzi nje ya na kuweka mipaka ya uhuru kwa ki, kwa Kwa kijisia sheria mupia hazita, hazita anza kutumiwa kwa amyaka mingine mitatu na inatalajiwa kutokana na changamoto za mahakama. Mabadiliku ayo yanakuja bada ya kuongezeka kum, kumgeze, kwa, kwa wadifika kidini katika inchi hiyo yenye wa islamu wengi. Makundi kandha ya vijana hasa ya liandamana didi ya sheria hiyo inje ya mbunge mujini jat, hapo tawiki hii chini ya sheria mupia ambazo pia zitatumika zita kwa wengine wanaotembea wa wanaotembea e, Bali na maeneo mengine ya ya, ya likizo ya Indonesia wameondoa wame amba wa, wanaondoa ambao watapatikana na atia wakijamiana watadibiwa kuringana na sheria pia wamepigwa wame marufuku kuhishi pamoja kitendo ambacho kime kalibisho kwa idadi kubwa ya watu ambao wanaishi uku Indonesia hata ivo uzinzi pia utakuwa nikosa ambalo watu watadibiwa watakapopatikana na atia na kifungo jela kina itajika kwa wata Kwa kwa kuhuwa wakifanya kosa hilo Na kwa kuitimisha tuangazie sekte e, tasini ya michezo ambapo Leo ndipo kutaendelea michu wano ya tuwa ya kumina ya tuwa ya nane Katika mashindano ya kombe la dunia ya vumbi huko kata Mnamo saa 11 kamiri timu ya Morocco itashuka dimbani kutoana na timu ya Hispania na mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu na mashabiki wa soka utalinda majira saa 3 siku ambapo timu ya Ureno itashuka dimbani kutoana na timu ya Swiss na kwa kwamba siku ya jana kumeshindwa mitaangu milioni ambapo Hawali saa kuminamoja timu ya Japan ili agama shindano bada ya kuchalazo na timu ya Croatia kwa manati penalty na timu ya Croatia ilifanikio kuingiza penalty tatu kwa moja Japan na muda uri na mchuwano huyo ulikuwa urifikia tamati katika muda uriopangili wa timu zote zigitoka sale ya moja kwa moja na katika muda waziada wa dakika thilathini hakuna timu yote ambayo iliweza kutikisa nyavu na mtuwano. Tanange mwengine ambao ulishudio uli majira saa tatu Mwrio moja kwa moja hapa kwenye radio isanganiro Uli timu ya Brazil ambayo ilimenya bila uruma timu ya Korea kusini kwa maboma ine kwa moja Na ni kwamba katika atua ya lobo finale timu ya Brazil takua igichuana na timu ya Croatia na ni hadi na kwa mpenzi msikilizaji wa redio Isanganyile na Budi ya kuitimisha taarifa hii kati ya raia Kiswahili shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliye jiunga nami tangu mwanzo hadi tamati ni mshukuru pia fundi mitambo Eric Waimana ambaye amechukua usukani wa furasa wa kimana langu jina ni Jean Marie Vianenge na kwa maana sina la ziada tukutane hapo saa 11 rasidi kunapo majariwa